Володимир Лис. Стара холера. Роман. Видавництво Клуб сімейного дозвілля Харків 2018 рік. Читає Ольга Лях. Якщо ляжуть двоє, то тепло їм буде. А як же зігрітися одному? Еклезіаст. 4.11. Частина. «Любов непояснима» – назва п'єси, прочитаної колись автором цього роману. «Ой ти, дівчинонько, та й заручинає, чом ти, дівчинонько, та й засмучинає» – старовинна пісня. «В нас тепер Європа, баба любить хлопа, а стара холера хоче кавалера» – сучасна пісня. Частина перша. Їх було четверо. Троє – відомі сільські насмішники, пересмішники, а в минулому – хулігани, збитошники, пройдисвіти, яких колись не те, що побоювалися, а таки боялися у їхніх тупталах. Бо кожен з цієї трійці, далеко не святої, мав свої грішки. І те, чим був знаменитий, чим мало навитворювали, як казав старий Пилип Лохасько, поставили догори дригом, а потім назад перевернули, щоб ще раз крутнути на одній нозі. Були ровесниками із різницею в один-два, хай три роки, і так склалося, що компанію водили здавна і ще з молодих літ. Найстарший за чином, як вони казали, Роман Корогода. По-сільському – байчик. Крім того, що мав гострого язика, вмів і байки, та анекдоти травити, і слівцем «до лавки прибити» – уславився тим, що довгенько попаробкувавши, женився на сільській красуні Тамарі, котра ради нього вернулася з міста, де мала добру роботу і хлопця, якого вже привозила показувати батькам. А покинула його ради романа і пішла робити у колгоспну ланку. Ну, а що ж Роман? Устругнув дитину. А потім чинив поваріяцьки, подався поженихався до дівки на своєму кутку, у якої, як мовиться, ні кола, ні двора, ні лиця, ні до кравця, кульової. Маруськи. Та через два роки повернувся назад видавши Маруську заміж за сусідського хлопця, котрий вірно не її ждав. Зате Байчикова жінка не стала ждати, подалася в світи. Байчику друге привіз свою Тамарку з міста і потім устрогнув іще трьох – синів і дочку. Омелян ліщиця на прізвисько Лущини, бо били його і лущив він замолоду, як казали. Тоже чимало дівок перепробував, а взяв удовицю Катьку, чоловік якої перевернувся і згинув на тракторі, на Старому мості, за тупталами. Омелян признав Катчину дочку за свою, септов дочерів, та ще й наполіг, щоб його перевели робити на трактор покійного Максимка. Потому ще я нажив Двоє дітлахів, але то вже гінча пісня. Платон клок носив два вуличні прізвиська пораний і тяжкий. Пораний був мав доволі похмуру натуру, і коли закипав, як те молоко, то вже було не спинити. Не одному досталося од його важкої руки, того й тяжкий. За побиття сусіда три роки в тюрмі отсидів, Жінку взяв собі. Тоже сусідську, тільки з другої доми, через хату. І націльних десять літ молодшу. Примітка. Хата. Тут і далі примітка автора. Колись вибрав неї зовсім дитиною. Як уже сказав, коли пароком був і з армії вернувся, тому дівчинську Маринці... Будеш моєю жінкою, як виростеш, то так воно й вийшло. Мусила рости. І не сміти на хлопців глянути, бо знала, що під боком неї дожидався Платон тяжкий. Одне у Платона було не так, як треба. Мав п'ять дочок і жодного сина. Уже як набігло йому за п'ятдесятник, до копи літ дійшло то признався Марині, має гріх. Вольги Ольги Луцьової, його дитина, спеціально хотів перевірити. Мусив же на сина спромогтись. Та ні! Грішне дитя теж дочкою вродилось. Одне слово, їх троє за молодості нашкодило чимало. І кози на маланку наводилися, із-за дівками набігалися, і пик набили суперникам, і перепили горілки чимало, казйонки, а більше самогонки. На свята нарізалися в карти очко і трінька, то їхнє бувало на свята, від світання і смеркання. Хоч пізніше усі вдалися добрыми господарями, всі троє були статні, вродливі, а Роман з Платоном ще й ніби циганкуваті трохи. То не одна із слабкої половини за ним вмирала. Та вибрали тих, яких вибрали. Мали вже і внуків, а романи і Омелян навіть правнуків. Літа збігли, як швидка вода. Назбирали їх уже під чи за вісім десяток Хоч діди ще й трималися, чи й намагалися триматися. Ого-го! Час від часу збирались разом, аби згадати молодість і пограти в очко. Як не на гроші, то хоч на щиглі. Ну і ще якусь черчину перехилити, потравити анекдоти та по-старечому посміятись. Ті святкові зустрічі лишились як давній ритуал, без якого вже і життя свого не уявляли. Жінкам їхнім було на ті збори з І вони недобре знали, та й Омелянова Катерина уже віддала богові душу, жив коло дочки, що знали про батькові звички. Четвертим же в їхній компанії був Адам Лесь, на прізвисько Тихійський. Воно найбільше пасувало до його вдачі. Адам виріс невисоким, худорлявим і невродливим, хоча й непотворним, Одне слово звичайним обличчям, а більшою відзнакою серед інших лиць був хіба що його вираз. Здавалося, що і колись малий Адасько і згодом доросліший Адамко і тепер уже старий, струхлявілий Адам хоче щось дізнатися в інших людей. Але чи то не здатен висловити запитання, чи не одважується про щось спитати, той вираз – викликав не раз і не два в односельчан запитання «Чо тобі, Адаську?» «Адамку Адаме?» Адам у відповідь мовчав, іноді збентежено і злякано отказував. «Я? Я? Нічого? Нічого?» Люди здвигували плечима, давали йому спокій, а з часом і питати перестали. «А ще мав Адам Техійський» Виразні світло-сірі, аж блакитні очі. Вони єдине, що привертало колись до нього увагу дівчат. І власник таких прикметних, таких досить гарних і виразних очей мав би неодмінно цим скористатися, якби, якби не був за своєю натурою Адамом Тихійським» селі знали, що за ним криється якась загадкова, таємнича історія. Бо народився Адам десь на Східній Україні, куди перед війною ще з Польщі його батьки подались до Совєтів. Там, казали, і згинув його батечко. А мати вже у війну вернулася із ним малим назад в село. Та через якийсь час попала у німецьку облаву. Була вивезена до Німеччини, де й загубився, Нейнслід. Малого Адама взяла у свою сім'ю тітка Ярина. Там, серед тітчиної дитячої орави, жилося йому не вельми солодко, виріс ніби і родичі, чужий, затурканий і тихий. Аж став геть отим тихійським, прожив непомітне життя, яке в Сеньків вважав був пастухом. Пас Господні корови... Не женився, тепер доживав свого трудного віку в старій хатині, яку викупив йому колгосп у родичів баби Параски Клицьової. При такому мовчазнім характері, непримітності, і ще в юності його колись щось потягло до компанії найбільших туптелівських хуліганів забіяк пияків і насмішників. Раз і два і три. Прийшов до гурту, коли вони у старім чумаковім садку різалися у карти на гроші. Прийшов і зимою водити козу, отримавши роль ведмедя, котрого тягли за собою на цепу. миляний Платон, а колись був в їхній компанії Демид Вітрогон, який по тому подався на заробітки десь на восточну, та там і женився, і остався в приймаках. Спершу проганяли його, насміхались. А Адам терпеливо зносив їхні насмішки, в'їдливі підколки, при в очко чи тріньку вносив свої гроші. Звісно, програвав, але не сперечався. Коли батяри відверто мухлювали Покірно пив з ними самогонку, хоч і швидко впивався. І новоявленим друзякам доводилося трагунити його попід руки, щоб скинути як куль соломи, коли його воріт. Ця дивна покірність і прив'язаність зрештою змусила махнути рукою на нього, що так відрізнявся решти і прийняти до своєї компанії. Спершу до нього ставилися як до тіні, що набридливо Волочиться за тобою І яку не можна отчепити А потім вже звикли І з часом, коли Тихійський не приходив на гульки Чи якісь їхні походеньки Уже й питалися з усмішечками А де ж то наш одолись? Чи, а чого ж то Тихійський сачкує? Хоч і рідше, та все ж час від часу збирались і теперка Постарілі, полисілі, облізлі, бо досі, як мовив колись Роман, сидів у кожного у дупі магніт, що притягав їх один до одного і всіх їх докупи. Ще сказав якось Омелян, «Мо, доки разом ото валандаємось, то стара окорга побоїться з своєю косою підходить». Цієї неділі, як повзлазились на лавку навпроти Ромкової хати, той зауважив бачик. Хлопи, а щось ту знову зновиканемо. Точно омильон глущений. Що ж він ту стара компанії цуроїться? Мо грошей на тріньку жалько стало. Тяжкий, як завше в'їдливо, рештки жовтих зубів вишкірив. Так ми би позичили? Яка там вже трінька? Омелян зновика. А просто посидіти міг би й прийти, і чи може? Ромен тоді зразу. Що чи може? Що там уже в голову полізло? Та я нічого, омелян. Тико ж не приходить. Другий раз, а мой третій. Ну, хоч сказати, що скопарався тихійський. Роман Малан не визвірився. Чо б то йому без нашого дозволу кінці віддавати? Та чути було б, що вмер. Омелян. Ну, жарти жартами. А хто Даська останній раз, коли бачив? То давно я на Спаса. Точно. Тоді ж збирались. А він же, холерник, сам живе. Та й рудаки його не вельми жалують. І тут вони всі разом, гуртом своїм старечим відчули, як подув вельми зимний вітер. Завіявся і накрив всіх трьох своїм холодним чорним крилом. Не того, що осінь, до покрови близько, а того, що був той холод особливим. Вони знали, що не так і багато кожному з них лишилося ще прожити. Ну, рік, два, ну, п'яток літ, а коли повезе, той десяток. Як то в селі Водиться, були готові, що рано чи пізно доведеться попрощатися з цим світом, перейти до іншого як мовили богомільні їхні жінки, ліпшого. Але то мало бути колись. Кепкували часом з тої часниці, тої росомахи, що має прийти, затулити білий світ своєю чорною тінню. І от вона, вочевидь, прийшла до одного з них і тягне протяг. Змушує нагинати плечі, бо одтулила заслінку од чогось такого, що земніше за найлютіший мороз. Боялась собі признатися, що вони уперше розгублені не один, а всі разом. Ходімо, хлопаки, до того гільця, перервав зимну мовчанку Роман. Знайшов, коли вмирать. Що ж ти жовтіти почало? Ну, знаця не схотів у мерзлу землю лягать. Платон криво всміхнувся. Та й нам удобніше зараз буде. Не доказав його проводити, кволо змахнув рукою, жарт завис, готовий тарахнути як мерзла грудка об землю. Платон. То, може, він уже засмердівся там свої пусті. Ну, то, що не хватало. А щось таке сталося, ходімо. І троє пішли до четвертого, що так відрізнявся од від інших, якого, може, вже і не було. Як Ким же було їхнє оборення, коли вступили, потупцявши трохи перед порогом, до ще старезнішої, ніж він сам, хатини Тихійського? Хоч в хаті було і задушливо від застояного повітря, мертвим духом і не пахло, не смерділо. А клятий Тихійський, котрого вони уже подумки поховали, Сидів за столом і лущив горох. Спокійнісінько підвів очі. Зиркнув, трохи здивовано мовляв, чого приваландалися. Чи питав, ага, то вийте. Горошини в мисті, здавалося, засміялись. Ну, всі троє й видали, яка він зараза. Так-ко а потім розчарувати. Горох він лущить. Хто багато їсть гороху, пердітиме не потроху, сказав Омелян. Вже вмер би він. То хоч би, може, чарку на поминках випили. І то була би користь, видав Роман. Тихійський у відповідь. Так тепер-ка батюшка те не схвалює. А той її з усім запрещає. Ну і далі тихо сказав, що ото йому нікуди йти не хочеться, тож рішив ділом зайнятись, бо якось воно нудно, хоч вовком вий. То ми вже тобі не потрібні, видав Платон з образою, а тихійський на те я сам собі не потрібен. Собі, котрийсь із них те вимовив, видихнув. Десь далеко у селі щось гухнуло, глухо і протяжно, мовби хто скинув з висоти мішок із залізяками, а може й цементом. Чи забив у землю одним ударом палю, чи щось обірвалося. А таки обірвалося із тими адаськовими словами. Роман озирнув хату їхнього товариша-самітника, така сама, як у них, Така і не така. Хоч довкола було чисто, відчув запущеність в цій бідній хатині. Роман міг би поклястися, що із печі визирає порожнеча. Виставила свою чорну пащекку, от-от вхопить їх. Всіх чотирьох. Ні, трьох. Бо Адам Тихійський жив з цією порожнечею. Вона, очевидь, сідала йому на плечі обіймала. Готова зараз коутнути, проте не ковтала, бо він їй був потрібен. У них трьох було до кого прийти з чудовичих походеньок. За тих їхніх стріч, тріньок, а ще з роботи, жінки і діти чекали вдома, а як не чекали, то ти знав, що вони є. Є. І жінка Сабанюща. Примітка. Сабанюшча лайлива. Та жива і тепла. І діти замурзані. А потім більші і більші з їхніми проблемами, турботами, а далі внуки, що забігали до хати, аби щось прощебетати чи просто тернутися об дідові коліна. Роман раптом відчув, яке-то щастя просто покласти Шкарубню, свою долоню, на маленьку чубату голівку, чи голівку з косичками, у нього тепер з'явилися і правнуки, хай вряди годи, а таки навідувались. До Адама не приходив ніхто і ніколи не прийде. Роман зиркнув на своїх друзів, нутром відчув, що вони думають те саме чи схоже на те. А в розчиненій пащиці печі сміялася з них порожнеча, із якою жив Адам. Ну, той, треба було блищину захопити, порушив тишу Омелян. Примітка, блищина, пляшка. Чи у тебе є? Адам одказав, що нема. Раніше водилися, він у ганки трикальової, поки жива була, купував. Або у Марини-сусідки чи у Відьки-смелунця. Та зрозумів, що з часом йому все більше самому хочеться до тої бліщини прикладатися і перестав купувати. Ну, якби знав, що такі гості заваляться. «То що будемо робити, Платон?» «Мо до із нас почалапаємо. Оте із нас змусило посміхнутися, бо Платон був із них найскупішим. І тут Роман видав. «Ми тутечки водомця, посидимо і побалакаємо, а заодно подумаємо, куди його приймаки віддати". Бо ж до цієї халупи яка баба піде. Чоловіки засміялися, з першого Меляна, далі Платон і сам Адам скупо усміхнувся, мов бо боявся, щоб усмішку не забрали. А я й не шуткую, сказав Роман. Треба було раніше проте думати. А нашому Адасеві вприймаки в приймаки можна піти. Та хіба ж ми про те не казали і не раз? Справді, вони ще і раніше заводили мову, що Адамові добре було б женитись. А він тільки махав рукою. З часом вони переконались, що товариш їхній боїться жінок як вогню, і перестали навіть жартувати. Та хіба силою цього старого холерника? Під вінець поведеш? Та й з ким? Ну, а хоча б і з Євкою Кліпцьовою, Лицючкою. Та ружею старою, сказав Роман ще й підморгнув. Євкою. Роман значливо підняв догори великого пальця. Адаму, що треба, якось чоловікові. «Ну, жінку озвався, Омелян, Роман, та не просто жінку. Адаму їй потрібна Єва. А у тупталах, щитай, ти кож єдна Єва і осталась Єва, красна ружа». «Та ж вона гордячка», – сказав Платон. «Не для нашого Адама?» Швидко, поки не такого, як Адам. Якщо вже сватити, то тико не тую Єву. Роман, а чом не? Якраз вони єдне-єдному підходять. А Дасько наш так дівичами зостався. Та не червоній так. Ми ж тут всі свої. І не йорзайся. Я у нього ще й кров'я. Аж бурячковим зробився. Та ж Євка, певно, тож дівкою таки і провікувала. Ну, чим не пара. Та в нашого Адася і сили не стачить, щоб неї розпечатати, вискалив зуби платон. Чи ще зможеш, а, Адаме? А воно йому тре? Роман стукнув долонею по столу. Як далі буде, то вже їхнє діло. А я їй Богу їх засватаю, бо обоє, як теї дрючки, на своїх городах стирчать. Тому зараз і пуйнемо. У Миляна заблищали вицвілі очі. Досі охочий був, як і Роман, до всяких витівок. «Не», – сказав Роман. «То діло нешутяйне. До тої баби серйозний підхід потрібен. Я сам за те візьмусь. Пом'яне те моє слово. Що як не на весіллі, то на гостинах погуляємо». Тут усі збагнули, що Роман справді всерйоз задумав нову авантюру. І Платон, і Омелян теж повеселіли. Адам же злякався і не на жарт. Ну, добре, хлопці, пошуткували і хватить, сказав поспішно. І було витко, що неабияк збентежений. Я зараз, як не до Марини, то до Костика Рицька збігаю з блящиною, вип'ємо. Салою гірки на закусь у мене найдуться, і яйця є. Точно, Роман реготнув. «Провіряти не тре? Та не мої, я курячі. І ще маю пару несучок. Ну, я пойду?» Чоловіки загуманіли, що таке діло таке варто обмити. «Яке діло?» Адам аж знову сів на лавку. «Романе, не здумай щось робити? Бо присяй, бо посваримося. Усе ж село сміятиметься». А що ліпше, як сам завнешся та пару днів пролежиш, поки не засмердишся, уже сердито сказав Роман. Чого ти хочеш? Ну, то якось воно буде, я вже звик сам, звикнеш і до баби. Можеш сваритися скільки хочеш. але я таке вас зведу. Ну, то Євка за мене і не пуйде. Хіба ти забув, то ж ружа, Красна Ружа? Справді Євку Єву Клепцову, покійного неїного батька. Клепцом прозивали Досі у селі поза очі кликали ружею або і красною пишною ружею. Бо, на відміну від незавидного Адама. Колись була статною, вродливою, мала і багацько бажаючих на ній женитися. Та так навсеньке життя і зосталось незаміжньою старою дівою, а тепер і бабою старою, що не звідала сімейного життя. Проте багато в селі переговорили всякого, доки ще молодшою була. Та найбільше вважали надто гордою, Перебірливою виросла. Того й прозвали ружою, красною, пишною ружою. Ходила завжди з високопіднятою головою, вся ж цвіла, мов би казала, же, возьміте, зірвіте!» «Тільки ж, аби кому не дамся!» Одне слово хтось першим сказав, «Ружа, красна ружа». Вона ото зріла, дозрівала, та тобі на руки впаде, сказав роман, а дам йому поколюйся, романцю, і що тоді чинить на пальці дмухати, цикров злизувати, руками пригорнеш, то й пазурці свої сховає. Адам подивився на своїх товаришів, як то колись він пранув їхнього товариства, а тепер ніби із нього виштовхували до тої ружі. Щось він пробував пригадати, щось пов'язане з тою надто вродливою, як для нього жінкою, і не міг. Мов би колись їй навстріч ішов, хотів заговорити і не одважився. А тепер пізно. Слова сеньки погубив». І де їх тепер знаходити? Пізно. На краю життя, як на краю великого шляху, стоїть. Не тобі починати нові походеньки, Адаме подумав. Спочивати пора. Там ніхто не провідає і не треба. Адаме, сказав Роман, другий раз присяй бо не прийдемо, як ото сьогодні до тебе прийшли. Адам провів товаришів до вулиці, перед тим сходив до Костика, гості нарізали салою гірків, на електричній плитці, що була в Адама, хто з нас з яких часів, зготували яєчню з цибулею і старим салом, посиділи трохи, випили, Скільки їм там треба тепер? Пляшки на чотирьох цілком вистачило. То раніше за молодості і на одного часом мало було. Посиділи, побалакали про те, про се. І Адам таки взяв із романа слово, що той облишить свою варіяцьку затію і сватанням і женячкою наєвці красні ружі. Звісно, посміялися, яка там же ружа, та ще й тим більше пишна, стара і висохла, хоч і намагається ходити прямо й дріботить, ніби біжить. Адам стояв біля воріт розсохлих, скрипучих, дивлявся, як робилися все меншими троє старих, що віддалялися, і відчував з кожною секундою, як йому не хочеться вертатись до своєї порожньої хати. Хіба постояти на дворі, де бродять п'ятірко курей, чужий півень, що хорохориться коло них? Тоже старий, як для свого півнячого віку. У Адама був ще пес-бобик, з яким колись стільки від пас худоби. Та пес отам під яблунею літ сім як лежить, а нового заводити не став». Подумав, що Бобик хоч і на тамтім світі, а обіжатися буде. Зрослися обоє. То йому самому треба пори, коли не під закопають, а на могилки понесуть. Ну, бач, так і згадали. Раптом подумав про своїх стриганів товаришів. Мовби і тепліше стало на якусь хвилю, притиснувся до нього хтось, чи що холерники. Таки згадали холерники старі. Ще й женячку. Намислили, куди там? Жив сам більше, проживе й менше. Він кинув в останє позик на вулицю, бо, хоч не хоч, а таки до оселі пустки. Вертатися треба. Часом йому здавалося, і тепер прийшло. От візьме свою хатину в торбу чи ряднину, закине на плечі і піде кудись світ за очі. Може, до якогось другого Адама, що десь там сидить, його дожидається. Той Адам знав набагато більше про світ, в якому жив, і взагалі був розумніший. Бо то більший Адам. Він скаже йому, приймай мене до себе. А другий Адам відповість, а чого ж сідай? Бакуну приніс. Примітка. Тютюн самосад. Приніс, хоч і не палю. Раніше як палив, то кашляв. Так часом кашляв, що здавалося, от, -от хата розсиплеться. Він тоді виходив на двір, щоб підперти хату, стояв і дихав. І от ходив от кошлюка. Той стихав, стихав у нього за спиною, і Адам боявся вирухнутися. Стояв, утолив долоні до стіни, мов, збирався утримати хатину, якби раптом та почала розсипатись. «Може, направду привезти когось до тебе, хатину? Привезти? Ну, хоч би і ту ж Євку». Ну, хай ружа, хай красна, пишна. А вже не ружа. Саме бадиллячко, який він сам. Ну, не така пустка була б у хаті. А що двох робитимуть, як він, направду, вже і сили немає? Та й ніколи не мав, подумав Адам. Не мав полюдської сили. Ще більше боявся бабів. Ой, боявся страхолюднику аж почув сміх. То сміявся пес, закопаний коло старої яблуні. Бобик, що вірно пас худобу, якому звіряв думки. Часом здавалося, пес от-от заговорить до нього. Так було, доки худобу пас, доки колгосп не розсипався. Мовши, Бобчико, старий псюро, ще на тім світі, Наговоримося, подумки не сварився. Йому хотілося, аби хтось почепив до ніг важкі гирі, щоб отак довше стояти, як стояв уже не раз, тулячись до хатини. Раз, коли отак стояв, підвів очі до неба, бо почув, що згори долинав якийсь дивний звук, зиркнув, а там боцюн летів і раптом став над ним кружляти. Примітка лелека. Виходить, його запримітив. Чи ж боцюн як і я старий, подумав тоді Адам? Він стояв отак, коли доми свої підпирав, а над ними обома хатою і дідом кружляв птах. Мов чогось ждав. Може, що Адам справді закине хату на плечі і понесе? Піде з хатою за плечима. А над ним кружлятиме птах, широко розпростерши крила. Вони йтимуть довго, може й до самого вирію, йтимуть, доки стачить сил. Йому нести хату, або цю нові летіти. Йому добре. Він летітиме і через море, подумав Адам. І став занурюватися у воду з хатою у ряднині. І йшов, доки вода його не накрила. Адам йшов по дну моря і думав, чи воно таке саме велике, як їхнє озеро? Певне ж більше. А море глибшало, глибшало. Уже не було чим дихати. Товща води тисла його до дна. Адам заплющив очі, щоб вода не затекла в них, бо тоді ж нічого не побачить. «Оне риба!» – подумав раптом Адам і спинився. Коли розплющив очі, то угледів перед собою стіну його хати. Поглянув у небо, бо ціна там уже не було видно. Небо притягало його погляд. Воно було таке неозоре і далеке, аж не вірилось, що воно є. Воно забрало до себе птаха. «Забери мене», – попросив Адам. Небо мовчало, а він підпирав хату, боявся одняти руки, мов би справді хата мала впасти, знав, не впаде. А трашу б упала. Тоді лишився б геть сам один. «Ну а що тоді?» Ну, тоді було б ще земніше. Ще ти осінь, подумав тепер Адам. Думати так було втішно. Потупців на місці поплентався. До порога той наче виріс останнім часом. А у хаті, як уже сів за стіл, щоб таки долушчити стручки гороху, що в великій мисці лежали. Крізь маленьке своє вікно побачив як заходить на подвір'я той чоловік, що колись приніс звістку про батька. Про батька. А по суті і про його Адамову історію. «Де то ви, то подумав Адам. «Може, вас той чоловік у торбині приніс? А я її не забачив». Чоловік казав, що десь там на півночі, де зима, дев'ять місяців на рік – Ще по місяцю весна-осінні-літо разом з його батьком сидів у таборі, як ворог народу. Батько Адамів Пилип і розказав колись гостю свою історію, як ішов на схід разом з Адамовою матір'ю на зустріч своєму щастю, а виявився польським шпигуном, за що й поїхав у далекі сніги. Адам лущив горох і ураз відчув, як йому на потріскані пальці впало щось рідке, одне й друге. Господи, невже він плаче? Чого ж не заходить так довго той чоловік? Той чоловік приходив багацько літ тому. Адам тоді був геть молодим, а чоловік мав старезне лице, пооране, переоране, глибокими борозними. І тихий голос Потім, як став уже Оповідати те, що Колись йому передав Адамів батько Розповів про свій голос Його відбили, Як і усі нутрощі Хіба голос всередині живе? Адам тоді здивувався Ну так, всередині Але ж то не печінка І не бочка, щоб його відбити. Примітка Нирка. Голос плюскотів, і з того плюскоту народжувалася історія адамових батьків, котрі жили у цьому селі, Тупталах, і полюбили одне одного. Адам дізнався, що вже тоді він існував, зачатий з великої тої любові, а його батько Пилип вирішив, що дитина має з'явитись на світ вільною, у великій країні робітників і селян, яка жила і процвітала десь там на Сході. Бо Пилип був комсомольцем, членом КСМЗУ. Примітка. Комуністична спілка молоді Західної України. І не вірив розповідям, що у тій країні пару літ перед тим стався голод, такого не могло бути в прекрасному омріяному ним місті де мав народитися їхній син. А що мокринка свято вірила кожному слову коханого, то одної літньої ночі вони і рушили на схід. Пізніше, згадуючи розповідь того чоловіка, якого звали Артемом, Адам уявляв, як він також іде з мамою і татом крізь сели ліси, виходить з маминого живота, і вони беруть його за руки, щоб разом перейти кордон. І вони переходять вночі в лісі під солені крики, дихають вільним анепанським повітрям, і вранці мельдуються у маленькому містечку вже по той непольський бік кордону, примітка, заявляються. Та замість радісних обіймів їх трьох ждав арешт. Звинувачення у тому, що насправді вони польські шпигуни, а за одне і німецьке. І Адам, із переляку знову каховався до маминого живота. Чув, як маму мокринку б'ють по тілу і по животу, де він сховався, і йому також боляче, і він плаче, хоч того плачу ніхто не чує. Зате Адам почув від того чоловіка Артема, що його батька повезли ще далі на схід, на далеку північ, будувати мідний рудник. Там його батькою познайомився з Артемом, який був також шпигуном, тільки японським, хоч і жив неподалік радянсько-польського кордону. Бо план по польських шпигунах, як признався Артемові слідчі, вже виконали, навіть перевиконали, а от шпигунів японських бракувало. Шпигуни подружилися, і Пилип розказав другові свою історію, а коли почалася війна, то їх розлучили. Пилипа, як німецького шпигуна, що готував уторнення Гітлера. Хоч перед тим з фюрером нібито уклали спілку. Повезли ще далі, на схід, аж на колиму. Обоє друзів шпигунів дали слово, що коли залишиться живими, то обов'язково зустрінуться. І от Артем приїхав в село, про яке йому розказував Адамів батько. А йому й показали, де живе син Пілипа Леся. «Може, і твій тато вижив у тому проклятому казані», – сказав Артем. І хоч у його тихому голосі жив безпробудний сум, Адам довго вірив, що батько такий живий, що він ще вернеться, вночі постукає у його самотнє вікно а може і вдвох з матір'ю, яка приїде з далекої Німеччини, куди неї вивезли. Бо от тітки Ярини, у якої він виріс, Адам дізнався і мамину історію. Маму тоді так само посадили, так само спершу били, так само вимагали визнати, що вона польська шпигунка, яка прийшла нашкодити славній і непереможній червоній армії підірвати її міць, а діставшись до Москви, заодно й вбити товариша Сталіна. Для цього в мами нібито і була велика циганська голка, яку знайшли пильні спецагенти. Ту голку мама мокрина, мала вструмити у саме серце вождя. І коли Адам уявляв оте, то здригався. Але водночас він бачив, як Мама перелазить через стіни Кремля, щоб здійснити свій чорний задум. Їй було страшенно важко, бо ж Адас сидів ще в животі і мусив з того живота вилазити і підсадити маму, аби вона перебралась через ту стіну, вилізла на неї, щоб, зістрибнувши по другий бік стіни, піти вже вбивати товариша Сталіна. Бо товариш Сталін був і тим слідчим, котрий закохався в неї, як казала тітка Ярина, втопився в маминих синіх очиськах синіших зальон на поліськім полі. І Адась, почувши те, от тітки Ярини, мусив потім уявляти ще, що, як слідчий, який був водночас товаришем Сталіним, підходить до великих маминих очей, схожих на озера з водою синькою, залазить туди і бреде, доки не потоне. Мама призналась сестрі, як вернулись додому з малим Адасем на руках, коли вже почалася війна, що слідчий той змусив Неї підписати бомагу, де було написано самим слідчим, як підло її обдурив тато Пилип, а вона основним духом не відала, що насправді він іде до країни Рад, щоб там щось вивідати і вбити товариша Сталіна. Їй хотілось жити і тебе дурного врятувати казала тітка Ярина і зітхала. «Так во таке діло, а вона і не призналась тому слідувателю, що вже тобою груба, примітка вагітна. Ну і той бандюга прямо в кабінеті, казала неїтовк. А ти ж там вже сидів? Ох, ха-ха-ха! А десь при тому здригався». Йому робилося нестерпно боляче. Хотілося плакати і кричати от такої наруги. Він дивився на тітку Ірину і починав дрібно-дрібно тремтіти. Взагалі тітка Ірина поділялася, мовби на дві Ірини. Однак, коли мама, зібравшись купити в місті якусь взувачку і пальтичку Адасеві, а йому йшов вже сьомий рік, потрапила в облаву, і її повезли до тої Німеччини. Та тітка прийняла Адася у свою сім'ю, не дала загинути малому. І часом гладила його по голові, зітхала над його сирітською долею, бо певна була, що сестра там і згинула у Далекій Німеччині, що і батько десь там у совєтськіму таборі згинув. А друга тітка Ірина. Постійно штурхала його, докоряла шматком хліба, який мусила одривати от восьми своїх дітей, котрі тулилися з ними в кімнатці і кухонці, покотом спали там, а коли вже вельми злилася, то називали його енкаведийським вилупком, якого вона тільки по доброті своїй не здала в діддом, як прийшли другі совєти». Уже пізніше, як виріс, Адам збагнув, хоч тітка і казала, що в нього повно таранію і мурах у голові. Що насправді тітка Ірина дико-люто заздрила своїй сестрі, її голубим очищем. І що неї так полюбив той голодранець комсомоляка Пилип, за яким пішла світ за очі аж у ту Совєтію. І навіть той же енкаведист, котрий, по суті, врятував від смерті, чи мук, десь там у лагері, і що, як вернулася в село з дитинкою, сватались до неї не тільки в дівці, а й хлопці. А тітка спокусила колись багацького сина, хоч любила іншого. Війшла в його сім'ю, а потім тетико Вісьмома дитиськами обернулось. Та й за її нелюбов мстився кулаками чоловік. А вона вже зганяла злість на дітях найбільше на небоже. Адасеві у Тіченій сім'ї рости було не вельми солодко, часто зовсім гірко. Штурхали ще й дядько Марко. Всі їхні діти, старші, навіть молодші, коли зрозуміли, що тут він насправді ніхто п'яти колесо до воза немов би нікому й не потрібний. Та чим більше його зневажали і упосліджували, так що він зробився загальним поштурхачем і служкою, навіть для наймолодших ярининих і Маркових дітей, тим більше туливсь до них по крихті, випрошував, хоч. Маленький проблеск їхньої уваги, того, що було якось і чимось схоже на любов. Меншим за себе підтирав носи, як міг доглядав. Старшим старався помогти у чомусь, мов той песик заглядав у вічі. Вирощував зернятку надії, що знайшов якось чи то на дворі, під порогом чи в душі, у якомусь найпотаємнішому її закапелку. Прийде час, і він вирветься на волю із цього пекла. Бо десь же є світ, у якому він буде людиною, а не поштурхачем. Не була віддушеною і школа, коли пішов до неї і сяк так вчився, бо там уже чужі діти теж сміялись з нього і штурхали на перервах, а то давали щеглі або запускали у голову пижа, з паперу прямо на уроках підставляли ноги, коли вчителька викликала до дошки. Не вмів у відповідь здобути якесь гостре слово, чи дати здачі, винувато всміхався. Та усмішка і скупа сльоза, що часом викочувалася з ока, викликала у нього ще більше зневаги і жалю. Схожого на черстушку ринку, що часом кидають бездомному, Псові. Коли підріс, щось таке змінилось у ставленні до нього. Та він того вже не здатен був помітити, бо над ним, наче у равлика, виріс невидимий панцир. Той панцир звався відчуженістю. Утім, Адам не знав такого слова. Він мріяв, що після сьомого класу піде вчитися в якесь училище чи ремісничу школу, може, на тракториста чи навіть майстра. Але раптом зрозумів, що боїться тих залізяк. І ще одне збагнув із жахом в тому училищі над ним також будуть сміятись. І всім він буде чужим. Відкриття вкрило тіло холодним потом. А потім сталося те, що мало статись. Він, саме сьомий клас, і закінчив. П'ятнадцятий рік. Навесні пішов йому. Увелися тоді ввечері до хати. Дядьо Марко вже п'яненький сів за стіл до Адама, щоб бочкував, аби швидше з хати вибратись. Стій! Назад вилупку. Дядьку, я на двір хочу, Адам жалібно. Не бійся! Не встися, рідко Марко. Я для тебе роботу напитав. Якраз для тебе, бо ж нагиньчу тобі, кебети, не хватить. Ну глянь сюди. Адам стояв перед дядьком, од якого йшов густий самогонний дух, боявся підвести очі. Одне було радісно. Якщо дядько Марко про роботу каже, то не чіплятиметься і не битиме, як звичайно. І дядько Марко сказав. У колгозі якраз пастух тре. Завтра й пуйдеш. Я вжеся договорив. Крутитимеш коровом хвости разом з дідом Семенком. Там у корівнику кімнатка є. Там і житимеш. Сам будеш жити, як пан. Не то, що тут. Бо ж Тарас холіроб'ю взяла ший. Невістку скоро приведе. Приспічали йому, бач. Де нам всім тут подітись? Чи ж не дякуєш, Вилубку? Дякую, тихо сказав Адам. Тото! Доста нашого хліба наївсі. Наступного дня почалося пастуше Адамове життя довге і майже вічне. Роман не збирався відмовлятися від своєї варіяцької задумки, женити хоч на старості літ небутового Адама, отдати в приймаки до колишньої сільської красуні Євки Красної Ружі. Тож ледь другої неділі дождався, зібрався, навіть маринарку празничну дяг. Примітка. Піджак. Волосся поїділий геть сиве, п'ятірнею причесав. Зновика на старече своє збіговисько. Тамарка його тепер вже баба. Тамара із лежанки. Роман вишкірів рештки жовтих зубів. Бери вище... Діло сторубльове, а мої на цілу тисячу гривняків потягне. І коли ти вгомонисься, холернику, як на столі в труні лежатиму. Одною-другою вулицею Роман ішов певно, як ноги, що тепер кожного дня нили, дозволяли. А на Євчині вулиці спинився. Не так, щоб придихнути, як слова, що до докупи позбирати. Давно таких слів не казав. Давно. І сватом лід зо двадцять, мої більше, уже не траплялося бути. Роман згадав одну із своїх походеньок, коли Тимка Пиркай за варку Вайтишину сватав. Чимось теперішнє його дійство нагадало. Тимка така комизистидівка була. Дарма що третій десяток добігав. Бач, вона за свого давнього ухажура, що десь там по світах, по морях океанах валандався, задумала вийти. Тільки за нього і квит. І той дурнисько Тимко... Тако на варці женюсь, ну і люди, як геть уторопав роман, що діло до деньки іде, що ніякі його слова до тої дурної тимкової головешки не лізуть, як біб об стіну відскакують, скомандував до другого свата Омеляна, а беринному тузок. Комелян, тоді витріщи в очиська. Ну що, будемо дівку цю в'язать. Хоч в'яжіть, хоч не сіть, а за Тимка не піду, Варка. Си він за мною зв'язаною спати буде. А ми тебе не до Тимка понесемо, сказав Роман. А на пошту? Давай йому тузо, миляне. Як то на пошту? Варка аж назад відступилась. А так у мішок запакуємо, твоєму морячку пошлемо, хай получає своє добро. Бачив я сон, що він там в Одесі дівку має, і не одну. А з сином то може й тобі десь місце знайдуть. А не так на кораблі, коло кочегара будеш там вугіль помагати у топку кидати. Так все в'яжімо. Ви ти, дядьку, брешете, визвірилася Варка. Немає в Петра ніякої дівки. Ну, нема то й нема. Ну нема і, і свекруха, німа. Сама переконаєшся, як то я брешу, то й назад вернешся, амо морячкою зостанешся. Не брав тоді дурну дівку. Нагачка Роман. Але й щось може та пташка совість не дозволяло сказати, що чула його Тамара От мотрунки Петрової матері має от от син привести з тої Одеси городську невістку. Тико ж казав, бідкалася мотрунка, що має та дівка хлопця нагуляного. Світ та ясний. Такий пробував зв'язати Варку Роман. Ледь батько відборонив. Сватання ніби нічим не кінчилося, а через днів п'ять Варка його перестріла і тихо так. Я згодна, дядько Романе, Тимкові скажіть, бо мені встидно. Виявилося таки, приїхав Петро із своєю морячкою і з сином Нейним. Чого ж мені те сватання? Поміж інших згадалося, Роман аж спинився. Ніц доброго тоді не вийшло. Тимко вже закомизився, мо вернутися, раз таке згадав. Але тут йому хтось ніби підказав порахувати кількото разів до сватання прилучався. Виходило, що багацьколо, язик не раз його виручав. Мой зараз виручить. Тутечки ж слова не заготовив. І дурня Адацька шкода, що і як. Ступив до Євчиної хати Роман, уже певний в себе, з блискітками в очах. Знав, що вони ще у нього живуть. І Євка, яка саме з церкви вернулась, навстріч підвелась. «О, який гість!» кількото літ Романку не заходив та довго збирався. Тут у домі Євки красної ружі Роман раптом зачудувався, як то так можна. Хата, дома, Євчина, що їй від батьків осталося, не набагато більше буде за Адамову, а враження таке, що до Господи ступив а не допустки, як Вадама. На образках Ісуса, святого Миколи Божої Матері із дитям рушники. І над рамками з карточками євчиної родини ще ліпший рушник, на яким дві пташки зозулічішу серед квітів. Роман пригадав була ж єва знатної у селі вишивальницею. Дарма, що усе життя на панській роботі крутилась. На сільській пошті писала, сортувала газети, а ще раніше по селу їх розносила, і подушки, вишиті з дверей до другої хати, виглядають. Примітка. Кімната і чиста підлога. А на столі скатертина, мов би, зібралась Євка гостей приймати. Чи знала, що він ото прийде... Навіть кіт старий, рудий, котяра, який на лавку застрибнув, був з бантиком на шиї. І той бантик червоно-зелений якось вельми його моличу. Сідай, романку у ногах правди нема, і сіду сказав роман бо діло в мене не схутене. Ну, як на лавку вмостився, то став, звісно, порядки в Євчинім домі хвалить, і не й саму, і сказав, що в хаті хоч і осінь уже соловейки живуть, не тико на рушниках, і ще багато чого такого, що жіночу душу вмащує. Хтів би і, і про те нагадати, як хлопці колись штабелями перед вікнами цієї доми лягали, аби до красної ружі посвататись. Та вчасно прикусив язика, бо ж згадав, що Євка норовлива, Жодного так і не вибрала. Хто знає, що там у неї на душі засталось. Говорив усе з жартами, приказками, які ще не забув. Бачив, як вогники зачудування блимають у євчених очах. Перейшов до того, як то добре та затишно у такій ошатній і причепуреній Господі, а хтось же на самоті в холодній хатині і зігрітись не може. Господи, Боже ти мій, аж сплеснула руками Євка, це ти не свататися, прийшов, Романе. Свят, свят. Та я би не проти, сказав Роман. Чом би і не до такої пані? От ти би, Євочко, щоб у такого ж карбуна, як я, щось би зарушилося? Присяй, бо цапа. Не дою. Ти кож у мене на печі моє чудисько зеленими очищами бликає. Нейже я торбу і з печі не скинеш, і заворота не винесеш. Ну, звісно, Євка взялася розпитувати, як там томочка. Невже й ходити не може? Щось давно в церкві не виділа. Та ходить чи ходить, та рогуниться сяко-тако. Хоч і з паличкою заспокоюв Роман. Ну, на дітей і на внуків Романових перекинулись, та не дав Роман збитись розмові на манівці. Сказав, що інший чоловік є, котрий в самотині пустці загибається, а його ж думка про Євцю солодка, як груша на Спаса, Тико на світі й тримає ще. Не догадуйся, хто то? Євка Гордовита. Тре, то й скажеш. І Роман сказав і розказав голос на жалісливий, перемінивши про давню Адамову самотність про те, що він бідака ціле своє життя любив неї Євку золоту та ружану. Романа вже повело, як то не раз бувало, і його розповідь про давню Адамову любов до Єви, вже і сам починав в неї вірити, стала обростати деталями, споминами, насправді тут таки, на ходу, вигаданими. «Спинися, Романе!» Перебила його мову Єва. Як ото він всеньке життя мене так любив сох і жити не міг. То чого ж ні єдного разочку про те не сказав? Словом не обмовився. Цей додоми меї хоч разок заглянув, таки доїж сапа, Романе. Тільки що не пойму нащо. Нащо ото цілу годину тарандиш, як калатало? А нащо, нащо? Роман відчув, що от-от вислизне сплетена ним золота нитка. А у друге він буде негоден сплітати. Нащо? Не таранджу, а правду кажу. Він же тебе як огню і досі боїться. Я от дрібно, дрібно засміялась. Мовби би пацьорки з неїної ну шиї зірвались та по підлозі заторохтіли. Примітка, пацьорки на мисто. Няукнув котисько з бантиком на шиї. Боїться, кажеш, то нащо мені такий чоловік на старості літ потрібен? Щоб я за ним старі його сморки підтирали? А він от мене під помилом ховався. Роман кліпнув очима, засовувався на лавці, але здаватись не хотів. Ну так, як пригрієш той, диви, оживе чоловік, у двох веселіше буде. Не чоловік, а й на тінь нього рубанула Євка. Ніж з таким віку доживати, Ліпше вже із цим котом. Він хоч муркне, коли коли, Та об ногу тернеться. А з того Адася Тихійського Користі, направду, як із козла молока. Сам каже, жінок боїться, Як той прусак людського ока. Примітка. Прусак Тарган. Роман подумав, що його затія мокрим рядном накрилась. Холєра ясна. та чого ж уперта баба? Правдива красна ружа. Досі ружа. Хоч пелюстки давно пооблітали. І на ноги вже, бачить, зводиться. Знати дає, що пора балачку порожню кінчати. Мусили собі на ноги ставати. Спробував ще раз щось сказати. О, він є в цю той волху, ну, Адам, то самся збирав прийти посвататися та казав, з пів дороги вернувся. Жишки затремтіли, як то не разу не бувало. Кажеш, не раз, ну і дурень-дурним. Є не слово тихійський. Вибачай, що ближчини в мене не водиться, а то би посиділи. Неділя усе ж. Ну, і ти звиняй Євцю. Уже за дверима Роман сказав Єві, що правда неїна. Дурень дурним то я дам. Так і загнеться самотиною. Але і правда, що може його тихійського Тико на світі і тримає ще давня любов до неї Єви. Тую любов, як дитину малу, у своїй хаті пусті він гуцикає, примітка гуцикає колише, у долоня гріє, хукає з останніх сил, це ж тико ще на довго духу стачить? «Гарно продаєш свій крам, Романе», – отказала на його мову Єва. «Ти котовар твій давно запліснявів і протух». Її те питали не разу вічію, а ще більше разів Єва читала запитання в людських очах. «Чого ж вона вдатна, пригожа? Так і не вийшла заміж. Знала, що та загадка множилася чутками, до неї долітали якісь відголоски і про хлопця, котрогось колись зустріла в місті. По тому їздила до нього. Він був буцімто присланий на роботу із сходу, а батьки його не дали одружитися із Западенкою. І навіть про її не таку любов до двоюрідної сестри Гафії, котра однеїної любові мусила утікати до міста, і про те, що картала себе за отказ Грицьові Лучикові, який неї вельми кохав, а потім на тій дурній Мартосі женився. І навіть про якусь обітницю, що, мов би, дала зайшлій черниці, котра й поставила на неї знак безшлюбності, якого розірвати не змогла. Ну і ще багато про що шептались, їй натякали, та хай. Його тільки сумовито посміхалась. Правда була простішою і від того болючішою, набагато болючішою. І несла її, відала про неї, тільки вона одна, Правда сиділа за нозою, великою скіпкою у її серці. І знала Єва, коли ту скіпку за нозу витягти, розказати комусь про її біду, серце не витримає, вибухне. А з рани пролється велика кров. І витече її життя великою червоною рікою. А вона таки хотіла жити. Життя ось воно поруч. І у тих півниках та ружах, великих золотих кулях, якими обсаджували хату. І оселя влітку сама, здавалося, цвіла. І у рушниках, які вишивала квітами, і усілякими візерунками, малюнками, що сама вигадувала. Життя було у татої і мамі, яких доглядала до самої їхньої смерті. І внуках, хай двоюрідних, рідних, от братів Миколки і Дмитра. Котрих любила нянчити. Часом вона навідувалась до Миколчиної доньки Софії, чи їхала в більше місто до Метрікової Маринки, а то й вони самі привозили в село Нащадків, а для неї радість не було таке неїне життя гіркою самотиною. Як дехто думав, не було, то правда. А до головної її правди гіркоти рани, яка ніколи не зрубцюється, і болітиме іншим зась. Їх вродилося в сім'ї також четверо, як тих сільських халамидників, до яких належав роман, що ото надумав неї на старості за Адаська Тихійського віддати. ні. Халамидників троє, а той Адам Лесишин, бо ж Лесь прізвище, у їхній компанії хуліганській, приший кобилі хвіст. Їх було четверо по-інакшому. Двоє братів і дві сестри. Спершу Павлина з'явилась на світ, потім Микола, далі вона Єва, а тоді уже найменшенький Пуцвірінюк, що вродився через дев'ять літ після неї, Митрик. Миколи вже немає. Прожив слава богу, 85 літ. І Павлини немає. Остались вона і Митрік, ще сивіший за неї, дарма що молодший. Микола женився, вважаю, 25 за два тижні до дня народження, знайшов собі суджену в сусідньому селі і з сміхом потім розповідав, як познайомилися ждав автобуса на зупинці, щоб їхати до райцентру. А тут під'їхав автобус із другого боку, і з нього й вийшла разом з іншими пасажирами дівчина із сумкою в руках і рушила до дороги в сусіднє село. Тоді ще автобуси у Кутівці не ходили. І щось побачив у її фігурці, А особливо в обличчі, коли на мить озирнулася до людей на зупинці, углядів Таке, що змусило йти за нею, заговорити і сказати, наче б теж йде до родичів у Кутівці. І пройшли ту дорогу разом, забув, Євен братик за свою поїздку. Я питаю його, а до кого йдеш? А він очима закліпав, когось назвав, а я кажу, а в нас таких не водиться. І з сміхом, ми коли навітка, уже як поженились. Ну, він всеї дно до родичів їду. А я? Може, дорогою мене пограбувати хочеш? А він? Хіба що тебе саму вкрасти? Так і вкрав. Віталинка була наймолодшою у своїй сім'ї. Старшу дочку вже отдали заміж. Старший брат на три роки, от Миколи старший. Ніяк пари собі не знайде. Хоч і хлопець видатний і майстровитий, хвалила сестра. На техніці розбирається, і ім'я, і прізвище підходящий Арсен Соломаха. А яке назвисько. І чуб такому старим парубком будь, казала сестричка. Що не просто вдатний, а найвродливіший, найліпший в світі. Єва переконалася, уже коли зблизька побачила. На весіллі брата і Віталини, високого сильно, з дужими руками, виразними темно-сірими очима, що вона бачила, пригортали її до себе. А ті дуже м'язисті руки обійняли і насправді пригорнули, коли запросив до танцю. «Міцніше, міцніше, – подумки попросила Єва. Він почув її думки». І світ поплив у неї перед очима. Світ теж кружляв від радості. Світ був тепер зовсім інший. Дякую, Боже, що ти зберіг його для мене, подумала Єва. Бо ж, звісно, такий хлопець уже давно мав знайти собі пару. Зрозуміло, що чекав саме її, суджену свою Єву. Теж гарно, справді, як та ружа, ще гарнішу що на неї задивляються хлопці, знала і ще із школи. Одним поблажливо дарувала усмішки, повз інших гордовито проходила, вона ждала свого, тільки для неї призначеного, і дождалась. Хоч не так і багато чекала, ішов їй тоді 21-й рік. Подумки благала ще покликати танцювати, і він запросив. І світ увесь затанцював друге Після танців вивів її з кола, розпашил і тирнувся щокою об її лице. Сьоме небо, на якому й досі була Єва, стало сімдесят сьомим, чи й мільйонним. Мрія її, любов відтепер була небом. Вона притулилася, теж намить до його рук. У мене руки пахнуть солярою, тихо сказав. «Ну то й що?» – Єва відповіла подумки. «Знала вже. Він працює на великому тракторі. Справжня чоловіча робота». В уяві майнуло, як він вертається після тої роботи. А вона зливає йому на руки. Він вмивається, вона подає рушника. «Арсен, Соломаха, І вона, Єва, буде Соломахою». Вона знала, через рік, а може, і менше заграє, зазвучить на їхньому подвір'ї ще одне весілля. Так бувало, що брати женились на сестрах. Так мало статися і в них. І сталося. Тільки поруч із найліпшим, найвродливішим нареченим усього за півроку з хвостиком до вінця селом ішла не вона. Красна ружа Єва а сестра її старша, Павлина. Та сама, що виросла худорлявою, невродливою, нескладною, вугловатою, не знала, де подіти дівочі руки, завжди ходила з опущеними очима. Ніхто неї не просив вийти заміж, невідомо було, чи вийде вона колись взагалі, і в сім'ї вже звикли до того, що вона стародіва. Поза очі зітхали, може, і останеться такою. Болючі спалахи пам'яті Єви. Спалах перший. У них тоді не прийнято, що було відзначати у родини. А вона наполягала. «Привітаємо Миколу з 25-літтям і запросимо на свято свояків, відчиних батьків. І, звісно, його». Арсена. Братові своєму вишивала Єва сорочку, до весілля не встигла, а тепер вирішила подарує Арсенові. А Миколі рушника стілу свята застелити, а захоче над вікном повісить. І навіщо вона подарувала сорочку, призначену братові Арсенові, у якого без пам'яті закохалась? Може, тим і повернула свою долю в інший бік. Але ж ні. Між тими двома іще до її подарунка почалося. Коли? Арсен і не танцював з павлиною. Вона, те старе дівисько, і не вміла танцювати. Усеньке весілля простреміла в коморі, звідки виносила на столи то холодець, то мачку, то інші страви. Примітка. Сир, розмішаний в сметані і кислому молоці. І з кимось розмовляла. Та більше сиділа у тій же коморі. Іноді присідала на краю лавки. Танцювала Єва. І неї, саме неї запрошував до танцю Арсен. Її обіймали його руки. Вона тулилась до них, і її після весілля проводив він на край села. Тих «і» було ой, як багато. То чому сталося інакше? Відповіді не було. На уродинах Миколиних і виявилося раптом, що вже зустрічалися вони з павлиною, Арсен із сміхом розповідав, як Павлина прийшла до клубу на танці, а він учив неї танцювати, і те одороблисько теж усміхалося. Хоч мало б паленіти весь соромо. Єва також за цей час два тижні раз пішла до клубу. У таємній надії зустріти там Арсена, а його в клубі не виявилось. Не прийшов то після кіно не було чого й зоставатись на танцях. Кульнуло тико, чого ж не прийшов, чого не відчує таємного позову. Образилась, подумала, що сам до них прийде. Тепер же вони родичі через Миколу і Вітку. Віта, Віта, затулила мені півсвіта, сміявся Микола, а ти мені цілий, «Світ!» – Вітка іще щасливіша дурна гуска. А не сміялась тільки Єва. Чого ж вона не помітила, як того злощасного вечора Павлина кудись зникла з хати? Кудись повіялась? Думала, до родичів подалась, до тітки Матрунки. А вона зараз до клубу, певно, перший раз у своєму житті щоб той зрадливець чив неї танцювати у двадцять вісім літ. Теперішня Єва, подумки, як не разу вже було, виходить із колись батьківської хати і стає Євою тодішньою, молодою і вродливою. Може, і найвродливішою в світі. А може, і на цілім світі. Виходить з хати, йде до хвіртки, відчиняє, опиняється на вулиці і розминається сама з собою тодішню, та друга Єва, озивається і питає, куди ти йдеш Єво. Євко, дурна красуне, без тями закохана, а він закохався у ту тиху, ще тихішу, і потворнішу, за Адама Тихійського почвару її сестру. Стару дівку. Спалах другий. Єва після півроку розпачу і ненависті, коли Павлина вже неприховано бігала до Арсена, Арсенека. Арсенийська. На побачення. А то і він до них навідувався, бо ж родичі вже Сьома вода по киселю. І брав Павлини ще за руку, обоє розставали серед зимового, а потім весняного вечора. Єва таки зновика стала веселішою, на їхньому весіллі, такою веселою, що сусіда Тиміш Рекун, котрий теж колись до неї клинці підбивав, сказав зачаровано і захоплено, «Ну ти сьогодні є цю в ударі!» «А чом бийня?» – зиркнула Єва, так би мовити, «щойно виторгувала сто, ні, тисячу рублів». А чом би й Тимошику, сестру замуж віддаю, старшу сестру, скоро і мені пора прийде? Ну, ну, сказав була, тиміш, чудо ти і на столи подала правдива красна ружа. її степити припро. Красна ружа та все словами розпорядження цвітоловий. Ті частинами, що гості й собі роздуляли пащеки і всміхалися, і черки перехиляли. За здоров'я молодих і не захлиналися от тої смердючої самогонки. І вона з ними пила і не п'яніла, а ще більше веселіла, танцювала, розпашіла, весела, задихана, із сяючими очима, червоними щоками, пишною косою, квітуча, бо на дворі стояла весна. Як вони поспішали з весіллям, прокляті безстидники. І ніхто не відував, яка безлистяна чорна осінь, чорний понеділок, у неї на душі. Чи відував? У них у селі була звичка. Коли у хаті, де гуляли весілля, ще лишалася незаміжня молода сестра, ну а вже ж молодша, як належало, то наречений, котрий брав старшу, після танцю із своєю судженою запрошував меншу сестру на другий танець, який так і називали «сестринський». Вважалося, що то прикмета. Молодша має незабаром вийти також заміж. І Арсен запросив її. «Я вб'ю його, Зора», – подумала Єва коли його руки торкнулися її стану. Обійняли, і вона знову вперше після братового весілля відчула дуже тепле, наймиліше на світі теплорук. Уб'єчим ножа під рукою не було, а руки, що мали б стискати ножа, пригорнулись до його тіла. І світ Кудись поплив, тільки цього разу річкою, по якій наче сміття. Щойно викинуте в неї пливла її Євана доля. Вони танцювали, пливли вже разом. Поруч закружляли й інші пари. Тоді він сказав пошепки «Прости, Євочко, що так сталося?» Вона звела очі, глянула в його очиська і відповіла «Як сталося, Арсене?» Він, мабуть, прочитав німе запитання, що жило у її погляді усупереч словам, які вимовляла «Навіщо? Чому?». Він почув те не і не німе запитання крик. «Сам не знаю, чого», – прошептав ще тихіше. «Хіба, любов, поясниш? А ти не кажи». Вона ледве дочекалась кінця того сестринського танцю. Усміхнулася, вклонилася. Хтось крикнув «Єва!» І слідом за тим голосом інший «Єва! Єва!». Вона видала усмішку на всі свої зуби, чмокнула Арсена у щуку. Знову заграли троїсті музики, але то вже була музика не для неї. Єва вибралася з гурту та ноги понесли її не до хати та пориться без неї і веселитимуться без неї. Її весілля закінчилося, не розпочавшись. Єва йшла йшла спочатку через їхній город, потім сусідський. Довкола стояв теплий весняний вечір, він пригортав неї за плечі, обіймав, пестив лагідним вітерцем але вона прала не леготу, не тепла і ніжності. Чим далі її гортала темрява, чим більше віддалялася музика з-подвір'я, тим більше Єва відчувала, що прагне холоду, хоче замінити весну осінню. А може й зимою? Яка б сікла її по щуках руках усій поставі, колючим снігом, хугою, забивала подих, брала в крижані обійми. «Мамо, мені немає чим дихати», – подумала Єва. «Мені немає чим дихати, я не хочу дихати». Ось-ось вона мала впасти, але не падала. Ось-ось мала померти, але жила, зрозуміла і житиме. І то було найстрашніше. Як там він сказав? Хіба любов поясниш? Хіба поясниш? Крізь сльози шептала Єва. Хіба я поясниш? Єва спинилась на березі річки, їхньої річки Ситівки. Вода мала б остудити жар, що спалював усе її тіло, але не остужувала. Вона теж була Паркую. Дівчина відчувала її пар. Кинутися вниз, захлинутися у воді. Відчула, що не хоче цього. А чого вона хоче? Відповідь була страшною. Нічого. Нічоїсінько. Не хоче жити, не хоче й вмирати. Але як жити в світі, де ті двоє вкрали її любов? Вона прислухалася. Тихі звуки музики долинали, як якесь марево. Під ту музику крутилися, вигиналися, показували язики чорти у відблисках вогню, що спалахнув і горів дедалі дужче. Єва раптом побачила це крізь весняну темряву під виразно байдужим блиском далеких зір. Їй хотілося дотягнутися до неба, позривати ті зорі, Навіщо вони будуть світити? Кому світитимуть? Тим двом вони вкрали її кохання, її щастя, її ненароджених дітей від найліпшого, найкрасивішого, найсильнішого у світі чоловіка. Вкрали його ніжність до неї, неї нещастя, що зав'яла мов пуп'янок, який так і не розпустився. Вони мусили за те заплатити, за все, у цьому світі треба платити. Єва випростилася, зникло полум'я і дітки, що танцювали біля вогню на тім березі річки. Усе, що відбувалося далі того весільного вечора, Єва пам'ятала виразно, але водночас наче крізь туман. Він то розсмоктувався, відступав, то огортав її ще сильніше. Вона повинна була помститися, але помста мала початися із мщення самій собі. Так, вона отруїть своєю помстою тих, що потопили її радістю, любов, посіє в їхні серця зерна блекоти яким зійти бликотою долі за те, що забрали долю і щастя в неї? Крім туман, Єва йшла, потім бігла назад на подвір'я та озиралася, проводила очима по натовпу, що чекав наступного танцю, перед тим, як знову сісти за стіл. Родичі, сусіди, серед них і ті, що упадали за нею, яким відмовила, чекаючи свого справжнього. Арсена, котрий так підло зрадив. Його одруження з Павлиною було зрадою. Так думала тоді Єва. Наштовхнулася поглядом на Тимоша. Він дивився на неї майже, як колись захоплено, чи так їй тоді здалося. Він дивився, продивлявся неї наскрізь. Вона кивнула, між посміхнувся, Єва пройшла мимо і тихо промовила «Ходи зі мною». Була певна, що піде, так і сталося. Єва знову вийшла за хлів, попростувала стежкою. Небо вкривали хмари, крізь які тепер тільки де-не-де -де проглядали зорі. Хмари огортали її душу. Подумки вона розсувала їх руками «Хай зорі!» Дивляться на її ганьбу. Єво! Вигук Тимоша почула вже на самісінькім березі. Спинилась. Він підійшов і став поруч. Обдав грілчаним запахом. А чого ти кликала, Євцю? А то ти не знаєш, сказала зло. Чого стерчиш, як пень? «Роби, що хочеш!» Мав накинутись на неї, загребти в обійми, стиснути, притиснути до себе, а він стояв. Невже цей гидує нею? Якщо ні, то чого пішов? «Що з тобою, Єво? Що зі мною? Ти прийшов, щоб про те спитати?» я раптом щосили штовхнула, Цього теж підлого чоловіка. Та так штовхнуло, що він не втримався на ногах, Полетів вниз у воду. Уже коли шубовснувся, виринув, Почула вигук. Здуріла чи що? Борсився у воді. Та навіть не глянула, знала. Тут мілко не потоне, хай п'яний. Чи й собі стрибнути? потягти на дно обом захлинутись Завтра знайдуть, чи і кинуться шукати ще сьогодні. Доки міркувала, тиміш вибрався на берег, сказав ще зліше, «І як тепер вернусь такий мокрий?» «Як хоч». І тут і злість, і гнів, на нього, і саму себе змінилися каяттям. «Вибач». Щось знайшло. думала, ти на мене кинешся. Чиїсь голос безмовний із за пліч, ти ж сама цього хотіла. Ти між, то чого ж кликала тоді? Я кликала і бровою не повела, сам як той пес побіг за мною, щоб вигоріло ваше дике бабське кодло. Тиміж далі матюкнувся і подався в бік весілля. А може й додому перевдягтися, йому ж недалеко. Єва лишилася сидіти на березі. далі дужче заповзав їй під легеньку ситцеву сукенку. Стали бити дрижаки. Що ж робити, подумала Єва. Вертатись назад не хотілося. Бачити щастя тих двох рідних їй, ненависних, було над її силу. І раптом зловила себе на думці, що їй страшенно хочеться, аби сюди прийшла павлина, її старша сестра, що вкрала у неї щастя, ну хай би підійшла. Поклала на голову руку, як не раз робила, коли Єва була маленькою. Пригорнула, як то бувало. Вона раптом почула павлинин голос. «Маленька моя, яка ж ти гарненька. Погляньте, мамо, якою красунею росте наша Євочка». «Наша Євочка». Єва мимоволі озирнулася Крізь темряву, прибивалися вогники в хатах. Звучала далека музика. Їхнє весілля. «А самої павлини поруч немає». А як би їй хотілося, щоб Павлина справді підійшла, покинувши те своє неправедне дійство, гульбище. Присіла поруч, пригорнулася, сказала, як так трапилось між ними і коли почалося. Чому? Вона сама самісінька. А Павлина разом з Арсеном сповна п'є келих своєї радості, свого щастя. Єва підвелася, тепер у неї всередині усе горіло вогнем образи і ненависті, ще більших, ніж досі. А як сталося і з чого в них почалося? Єва почула ще за пару тижнів, коли старша сестра чогось навідалась до них, може, щоб принести на блюдечку «На тарілочці своє щастя, а може в мішечку?» «І оте щастя, щістічко, казали, поки покійна мама, вивалилося і влізло до хати у слід за павлиною, прийшла зовсім інша павлина. Такою вона не була, коли бігала до того свого трутня на побачення». «Ні, не трутня, бо ж Арсен їздив на найбільшому тракторі, який бачила до того в своєму житті». Ну, як і мав їздити справжній чоловік, справжній чоловік, що незаслужено дістався іншій її сестрі. А та сестра зробилась геть, певна в собі, аж світилася, кудись зникли вуглуватість, незграбність, дивилась так, мов би, щойно отримала велику спадщину, або збирається будувати велику доминку. Замість старої халупи. Пізніше Єва збагне, що так бачила сестру вона, а Павлина насправді лишилася такою, як і перша, яка була досі. Так кисінькою. Тоді Павлина і сказала, що вона закохалася в Арсена майже одразу, як його побачила. Ну, я як Єва. Але головне – що пізніше вперше пішла до клубу на танці, бо сподівалась побачити там Арсена і побачила. І що не вміла танцювати, то Арсен взявся її вчити. А Єва не пішла до клубу. Арсен мусив неї завойовувати, як і всі інші хлопці, і був би першим, чию увагу вона б не відкинула гордовито, а прийняла. А він уваги і не виявив. Хіба під час тих танців на братовому весіллі. Коли Єва почула розповідь одкровення павлини», то якраз тримала щось у руці, склянку або тарілку, і те щось упало і розбилося, вислизнуло з рук, розбилося, і... ні, не розбилося тільки покотилась долівкою. Дивна річ, вона, згадуючи, ніяк не може пригадати, що то було, склянка чи тарілка. Ну, все пам'ятала, і розмову, і те, у яку хустину була тоді вбрана павлина, а це ні. Хоч саме це вона збагнула потім, бо було для неї важливе, найважливіше. Як павлина пішла, нарешті вже не із своєї, а з їхньої доми. Єва сіла на поріг і довго так сиділа, зацепеніла, геть байдуже до всього на світі, у якому нічого не існувало. Ні неї, ні Павлини, навіть Арсена. Так сиділа, доки мама не спитала. «Що з тобою, Євцю?» «Що з нею, нічого?» Тоді Єва вперше подумала, що відіб'є, неодмінно відіб'є у Павлини Арсена спокусить і змусить зрадити сестру, а потім розкаже їй про те. Вона переграє їх обох і сміятиметься, ох, як сміятиметься. Та коли уявила, що спокушатиме чоловіка, якого уже спокусило, невідомо чим привабило, як останнього дурня, от незграбне одороблисько подумала, за велика честь. І що їй буде те робити, спокушати вже спокушеного, надкушеного, червивого, схожого на вивалене у землі яблуко? Вона ж Єва, красна ружа. А проте помста жила в ній, зріла як болячка, як нарив, що мусить прорватися, інакше людина помре. я старалася ту болячку не помічати, коли в ній озивався, починав гарчати звір, що щирив свої ікла, гладила його. Звір пес або тигряка перетворювався на слухняного муркотливого кота. Я тоді спускала його на землю, ну біжи геть, він біг, щоб повернутись. Не котом, що мурмур, -мур, що треться, випрошуючи ласки, а тим грізним. Звірм. Те сталося раптово, теж як спалах. Вийшла з пошти, а навпроти коло сільма у трактор стоїть, той самий великий, його трактор. Єву ноги самі потягли до залізного чудовиська. Рука сама проти її волі торкнулася, погладила ту залізяку. Від того залізний тракторисько став живим і теплим. Замуркотів ніби кіт, не гарчав, як досі, і стояла, наче поруч з Арсеном. Він вийшов з крамниці, насвистуючи, з пачкою цигарок в руці, насвистуючи. І раптом Єва подумала, що там же торгує Софійка, підступна Змійка, яка мала в селі репутацію розбитної гулящої дівки. Я відступила. Сховалася за трактор. Подумала, вона вистежить їх. Неодмінно вистежить. І з того часу стала часто виходити, вибігати на двір. Ледь зачувала з вікном пошти, якийсь гуркіт. Але жодного разу то не був Арсенів-трактор. Мов би, йому вже і не треба було цигарок. Раз не витерпіла, Забігла до магазину. Софійка відпускала хліб і консерву бабі у литі. Євені і хрещеній мамі. Спокійна і усміхнена. Ось така ця спокусниця. Арсена в крамниці не було. А він мусив бути. Мусив, мусив. Софія про щось спитала. Здається, що відпустити. Єву відповіла, що сірників і солі. Посипати. «Посипати!» – подумала. Не знаходила слова. «Солі нема, завтра завезуть!» – сказала Софія. «Тоді я завтра прийду!» Щось казала до Єви Улита, якісь слова про свою сім'ю, про дочку свою. «Мамо!» – тихо зойкнула Єва і вибігла на двір. Арсен мусив бути в крамниці, мусив підбивати клинці до грішниці Софійки. Рішити з нею, зраджувати павлину, а його не було і не буде, зрозуміла Єва. На дворі вона заплакала тихими, але пекучими сльозами. Пішла вздовж вулиці, щоб не вернутися з заплаканою на пошту. Вітер шукала вітру, а довкола стояла безшелесна тиша. Ще подумала, ну сіль, ну чого ж немає солі? Мов би справді хотіла купити солі щоб посипати собі на рану. Через місяць Єва сказала сестрі, котра навідалась до них, що бачила, як Арсен приїжджав не раз до крамниці, довго не виходив звідти, як садовив Софійку у кабіну трактора, кудись віз. Павлина сполетніла. Очі її так розширилися, що здавалося вилізуть з орбіт, покотяться по долівці або спалять Єву. Ти кажеш правду. Павлина не спитала, а видихнула. Його мусила оборонятись. Ну, не віриш, то спитаю у свого чоловіка. Хай він тобі правду скаже. І що на твоєму весіллі мені казав про те, де ми будемо зустрічатись? Псисько, проклятий, добре, що на мене вибрав. Павлина дивилась на неї, а Єві здавалось що сестра даленіє, що вона відступає кудись далеко крізь стіну. Проходить стіну. Так легко, мов би, та із ситцю чи з картону. «Спасибі, Євцю!» – почула вона голос сестри. «Дякую, що відкрили мені очі». «Ти що? Смієшся наді мною!» Єва крикнула, а шибки у вікні задзеленчави. «Що ти, Євцю? Я вірю тобі». «Віриш?» «Ну, звісно. Чому би я мала не вірити?» Павлина підійшла, раптом схопила Євину голову в руки, а тоді стала обціловувати. «Яка ж я дурна була, Євцю! Тож він мав тебе вибрати. А тепер собі мститься, що так учварив. Пожалів нещасну стару дівку. Мовчи, павлину. Сестра одірвалась від Єви. Єва здригнулася, сестра дивилась на неї, і світло якось, наче прозоро, дивилася крізь Єву і голубила своїми очима, очиськами які зовсім недавно з бляклих зробилися молодими. Отак легко. Отак легко мені вдалось, подумала Єва. І стало смішно, неначе хто залоскота у неї під пахвами, от-от засміється. Подумала: "Ну й дурнрав мене сестра. Тику, що тепер? Поки не Арсена" і знову каухату вернеться. Ну, ще цього не хватало, сказала. Ти не горячкуй, Павленко, він іще перебіситься. От побачиш, іще заживете і дітей, не наживете. Чому ти вже груба? А що мені не можна? Павленіні густа раптом болісно скривились. Ну, ну, чож ні, і я же кажу, що усе буде у вас добре. Єва таке почула, як спиняється коло пошти трактор. І виглядати не треба. Безпомильно упізнала, що той його трактор. А потім і його побачила, коли вже вбіг, увірвався до маленької кімнати. Арсен, ввірвавшись, звелів, аби їх лишила двох Олена, Євена напарниця по роботі, а тоді випалив. «Що ти їй?» – сказала таке. «Кому їй?» У нього був такий вигляд, що Єва воліла померти. «Я часто заходив до сільмагу? Коли возив кудись Софійку? Коли, Єво?» «А хіба не заходив Арсене? Раз, чи хай два за три місяці? По цигарки ще раз по хліб? «Я ж я пропустила, як удруге другий заходив». Євана думка спалахнула, як блискавка. «Куди вона поділась, Єво?» «Хто подівся?» «Та ж Павлина!» «Я приїхав додому, а її немає. Ось диви!» Він розтулив кулака, і Єва побачила клаптик паперу. «Читай!» Єва прочитала два короткі речення. «Не шукай мене, мені буде ліпше самій». «Я думав, що до вас звернулася сказав Арсен. «Де вона, Єво?» «Ну, звідки я знаю? ви те посварились, то і розбирайтесь». Арсен схопив Єву за руку. Єва глянула на нього, здригнулася. Ні люті, ні ненависті в Арсенових очах не було, тільки біль. Біль здивування і очікування чогось невідомого, може дива. То для неї було страшніше за ненависть. Знаєш, що вона мені сказала? Що ти не могла збрехати. Що ти завжди правду кажеш. Що така гарна, як ти, не може сказати неправди. Що у тебе чиста душа. Що у твоїй душі соловейки співають навіть восени. Ось що вона сказала, Яво. Що тобі не можна не вірити. Слова гарячково злітали з Арсенових вуст і пошили, розпечені мов клубки невидимого вогню. А серед того вогню стояла Павлина. Та Павлина, яка, завше дивилась на світ з приреченою насторогою і любов'ю на неї, Єву. Єву, яка покохала Арсена, яка пішла заради своєї любові на таку підлу обмову. Як могла Павлина їй вірити? Нащо? Чому вона вірила? Єва спитала себе, їй стало зимно. Так зимно, ніби на село враз налетіла хуга, від якої не знаходилося порятунку, не було де сховатись. Прости, Арсене. Мені здавалося, що ти, якби ти міг простити, ну вона повернеться, от побачиш. Тоді Єва вірила в те, що казала. Її віра... Віра в власні слова виросла з розпачу, що огортав неї, що огортав, наче білий саван, у якого вона сама себе загорнула. Але й помирати вона не збиралась. Вона болісно хотіла жити. Бути поруч із чоловіком, якого вона так любила, який кохав її сестру, завіщо. Може за те, що мене любить павлина, подумала Єва. Добре, сказала Єва, вона вернеться, я їй все розкажу. Я теж розказав тій дурній. Арсен скриготнув зубами. Я насправді років два тому мав з тою сучкою діло. І з Софійкою? Ну мав, мав. Вона ж як магніт притягує. Але то було тільки один раз. До того, як Павлину вперше побачив, за два роки до того, я ж не знав, що неї зустрічу. стрічу. І ти їй про то сказав? Євному здивуванню не було меж. А як я міг не сказати? Я вже за ці місяці геть розучився брехать. Он воно що. Єва раптом подивилась на Арсена так, як ніколи не дивилася. В одному миті її почуття, її любов кудись вилетіли. Цієї миті вона справді забажала, щоб Павлина вернулась, щоб ці двоє знову стали щасливими, щоб поруч з такими ними колись стала і вона Єва. «Павлина повернеться. От побачиш, – повторила вона – і ти їй розкажеш, як було. Арсен уже непросиво наказував. Єва раптом зрозуміла, що боїться глянути на нього, як вона може розлюбити такого чоловіка. А мене тобі не шкода, Арсене. Словаці раптом вирвалися проти її волі. Хіба вона винна, що сестра в неї блаженна. Але Арсен котрий не зміг вчора приховати від Павлини правду про своє минуле, був уже іншим Арсеном. Іншого вона любити не могла. Не могла. Їй знову полегшило. Подумалося, що то не Павлина, а вона втекла. А Павлина, яка не вміє боротись за своє щастя, мусить повернутися, бо приречена те зробити. Отже, вона, Єва, Сьогодні знову не програла. Єва Переможниця чула, як покидає пошту геть чужі її чоловік, останній спалах Погас. Вона утопилась у чужій любові. І їй стало легко. Лишилося тільки каяття, як ритуал, що належало виконати, коли Павлина повернеться. Павлина не повернулась ні завтра, ні післязавтра. Ні через тиждень, ні через місяць. Зникла. наче ну, справді розчинилася у повітрі. Пішла з дому, як була, в одному платячку і пальточку. Двоє коротких речень із тієї записки, сім слів, з яких вони складалися. О, ти порахувала, добре порахувала Єво, давали надію. На те, що Павлина нічого з собою не зробила, що вона жива. Що справді колись повернеться. Як не до Арсена, то до них. Арсен, правда, таки звернувся в міліцію. Але там, коли вислухали його розповіді і прочитали записку, зоставлену зниклою жінкою, відповіли, що підстав для оголошення розшуку немає. Плакала Євена мати, а Єві... Не стачило духу сказати, що то вона про того, що сталося, не сказав і Арсен. Їй би було легше, якби сказав. А він своїй тещі посварилися, а вона й поїхала, гордячка вона. Ой, гордячка, мамо, більше, ніж ваша Єва. Єва ходила заціплена сама не своя, у душі каялися, каялися по-справжньому перед Павлиною, яка не вернулася та ще й з того тільки й того, що збагнула не одне, а два життя зламала, зруйнувала. Ні, три. Павлинине, Арсенове і своє. Десь через місяць від Павлини прийшов короткий лист. «Доброго дня, мамо, тату і Євочко! У мене все добре, не переживайте, устроїлися на роботу, передайте Арсену, що якщо хоче, то може подавати на розлучення, не сумуйте за мною, а за такою дурницькою не варто сумувати, будьте щасливі, дам про себе знати, а може і приїду, коли переболить ваша Павлина». Слова «мамо», «тату» і «євочко» запекли. Особливо її ім'я у «сестриному» листі. Павлина простила її, чи й досі не вірила в підлість. Єва сиділа, тримала аркуш паперу у руках, хотілося поцілувати ім'я її, сказати «мамо», то я все не сказала. Хтось причепив до язика пудову гирю, а у голові закрутилися, завертілися слова. «У мене все добре, не переживайте». На конверті не було зворотньої адреси. Але стояв штемпель з назвою міста, звідки листа було відправлено. Через тиждень Єва взяла відпустку, поїхала до того міста, там на вокзалі побачила віконечко з написом «Довідкове бюро». Звернулась туди. Пояснила, що розшукує сестру котря повинна жити в їхньому місті – Соломаху Павлину Пилипівну. Дівчина з віконечка порадила звернутися в адресний стіл при міській міліції. Після ходіння по кількох кабінетах і запитань, як трапилося, і що вона не знає адреси, то молоденький міліцейський офіцер із двома зірочками на погонах нарешті – Змилосердився над вродливою, хоч і сільською, з виду і мови дівчиною. Подзвонив кудись, попросив сказати, за якою адресою значиться «такато» – «Лицюк» Павлина Пилипівна. Через хвилину-другу повідомив, що така в їхньому місті не проживає. Тут вас схопилася, що ж, мабуть, Павлина досі – під арсеновим прізвищем Соломаха. Але і під ним Павлина не проживала. І не тільки у цьому місті, а в цілій області, як сказав лейтенант. «Вибачайте, нічим допомогти не можу», – увічливо додав. Єва йому явно сподобалась. То було її призначення і кара – подобатися чоловікам. Дівчина збагнула, що – Листа того павлина, очевидячки, вкинула в якомусь іншому місті, іншій місцевості. Передбачила, що шукатимуть, чи, може, що саме вона шукатиме, Єва. Як виявилося, шукав і Арсен. Писав в різні міста. І цілих п'ять літ прочекав павлину, а потім завербувався на заробітки кудись на північ, до того десь так раз на місяць регулярно навідувався на пошту, питав, чи не дає знати про себе павлина. Єва хитала головою, вловлювала сум в Арсенових очах, поспішно відвертала свої, бо ж мав її ненавидіти. А вона боялася цієї ненависті. Лише хотіла, щоб Арсен навідувався частіше, щоб їй боліло і ще більше. Павлина тільки двічі присилала вітання з Новим Роком, давала про себе знати, що жива-здорова, а раз прислала листа, адресованого їй, Єві, і в тому листі просила написати «До Києва, до запитання», на незнайоме прізвище, з поміткою «Для Павлини». «Як там? Чи так само живі-здорові мама з татом?» «Та Микола і Дмитрик, Єва написала». Писала і ще двічі на ту саму адресу, але відповіді не діждалася. Десь через півроку по тому, як Арсен поїхав з села, Єва визирнула у вікно пошти. Вулицею йшла жінка з валізою в руці, а другою тримала з руку хлопчика, лід п'яти-шести. Єва мало не зойкнула, «Павлина!» Сестра, вона кинулася на вулицю. Павлинко, Павлиночко, Євцю, то були, напевне, найсолодші обійми у євному житті. Обійми, що пахли Павлиною її тілом і ще чимось незбагненним, мовби Павлина щойно десь там в автобусі викупалася у воді з любистком м'ятою. Чи так пахли незнані Євою парфуми? Коли вони нарешті відірвалися одна від одної, розтулили обійми, Павлина сказала, познайомся з моїм чудом. А це Олежку тітонька Єва, про яку я тобі розповідала. Правда ж, вона диво яка гарна. Та сама червона роза, Малий зиркнув явно оцінювально, якось не по-дитячому, але у глибині його зінець уже заблимав справжній інтерес, а слідом за ними захват. Не червона роза, а красна ружа, поправила павлина. Ну, почу, сказав Олешко, то й що? я і так знаю, що красива. Нє, ну, яке? Павлина сказала те не осудливо, а швидше захоплено. Твій син? Ну, а вже ж, синулька-вередулька, обійми тітку Єву. Не ху, буркнув Олег, хай само мене обіймує. Єва засміялася, нахилилася, обійняла малого. На неї дивилися зменшена копія Арсена і ті самі очі і лице, і ще щось невловиме. Бож, як він схожий на тата, ледве не вирвалося у неї. Прикусила язика, виходило, що павлина, коли втікала, вже була вагітною, носила у собі арсенова сім'я. Чи знала вона про те? Але й щось павлинине є у цьому малому опецькові подумала Єва, і навіть моє, де він те не Вона швидко вернулася на пошту, повідомила, висяючи усмішкою, що проведе сестру. палина приїхала. Олена, справді, найсправжніша, і не сама, а з сином. Ну, звісно, колега по роботі забажала побачити Євеного небожа. Після привітання розпитувань, чи надовго навідалася, тиждень побудемо, точно сказала Павлина, Єва пішла їх проводжати. Хоч би мама була саме вдома, бо ж збиралась до хворої баби Мокрини. Дорогою вона переконалася, що малий таки вредливий. Уже за якусь сотню метрів запитав, чи далеко їм ще йти, запхенькав, мов би, мав рочків три. І Єві здалося, що от-от попроситься на руки. У тому, що Павлинин син варить із мами воду, Єва переконувалася з кожним днем. Їхнє гостювання дедалі більше. Побачила, Павлина пилинці не дає із свого чада впасти, дмухає мов на болячку, готова виконати будь-яку синову примху. А малий сприймав те, як належить. Більше того, вимагав цілковитої покори. Видно було, що всю свою самобутню материнську любов Павлина спрямовує на сина. І їй солодка та покора перед сином. Якби ж Єва тоді знала, яку біду Принесе в її життя цей хлопчисько. Коли виросте. То що? Задушила би? Думає Єва. І гірко посміхається. Гірко-гірко. До себе самої. Теперішня Єва струснула головою, бо зрозуміла, що полізуть подальші спогоди, Що замість квітів крізь пам'ять знову Пробиватиметься бур'ян. Щоб не дати йому забуяти, вона подумала, що має згадати щось інше, приємніше, радісніше, ніж та зустріч. Вона подумала, що є ж на світі людина, дівчина, таки схожа на ту неї давню красну ружу. Ну хай не така вродлива, а чимось схожа. А вже ж. Нейна невістка лізка, павлинена онука, а отже, і її двоюрідна щось давно не давала про себе знати, певно, щаслива, як і належить молодим. Чи щаслива? подумала раптом Єва, і ура стало тривожно на душі. Павлино, сказала Єва уголос, тобі добре на тім світі. «Павлино, як би ти, певно, посміялася, коли дізналася б, що мене сватають за Адама Тихійського?» «За Тихійського!» Єла стала перед образом. Нащо стала? Вона вже сьогодні молилася?» «Стала? А та жінка, матір Божа, дивиться на неї і щось питає?» Осміхнулася, Завтра вона піде до Романа. Давно та Марку його не виділа. Жива, слава Богу. Боженьку. Тож гріх, що мені вперше нічого робити не хочеться, подумала Єва. Старезна ти, бабо. Вона почула молодий голос, зовсім молодий, лізин, і раптом Єва збагнула свій власний. Їй захотілося, щоб став хтось поруч. Може, б, разом заспівали чи побалакали, а так лишалося хіба що самі з собою. Життя пройшло повз мою хату, подумала Єва. Але то моє життя, моє нічиє інше, моє красної ружі, що геть обсипалося». Так-то, павлинку. Ну, хіба колючки осталися. Ще когось у Павлина заповідала наглядати за онукою, яка одночасно була їй й дочкою. Ну, а як наглянеш? Павлинина онука далеко, у Києві. Що вона Єва знала про лізу? Зовсім небагато. Ну, краплину. Те, що знала від Павлини... Те, що сама спостерігала, коли гостювала разом в них у Києві. Ну, ще як на похорон павлини їздила, як опустила сестру в могилу. Ткнулось те дівчисько її в плече. За руку схопило, дрижало, як маленьке деревце. Я раптом подумала, що Ліза була для неї навіть не як інша людина з іншого світу. А як далека зірка, про яку знаєш, що вона є, а збагнути її не збагнеш. Яка вона чому світить? Навіть якщо будеш довго на неї дивитись, ну дуже довго. Я ви любила дивитись на зорі. Я ви любила людей, хоч і не всіх, але у Лізи була частинка крові її батька. І позбутися тієї болючої краплі пам'яті Єва не могла. Ну, не могла, хоч криком кричи. Та Ліза не спішила, а може, їй не хотіла наближатись. Що неї могло пов'язувати із старою бабою за три дев'ять земель від столиці в якомусь полійському селі. Смішне у вас село, сказала Ліза коли вперше приїхала вже сама, без бабусі-мами. Ну і чим же смішне? Ну, я майну увазі назву. туп туп туп туп туп Ліза заливисто засміялася, вперше так, після того, як маму-бабусю поховала. Пусте, дівчисько. Пусте. Якому тепер треба було якось жити самому. А воно сміялось. Такою колись сміялась, і Ліза стала схожа на свого виродка-батька. І скільки її вона намагалась. Не могла прогнати того видива. Переконувала себе, що є в цій дівчинці і Арсенова кров. Що тепер вона не пусте, дівчисько. Одна однісінька на світі, без батька і матері. Та того дня найбільше бажала, щоб Ліза швидше забралася з її оселі, щоб не вертався біль подвійний і за Арсена, і за Олега, а може і потрійний, і за неї саму, і за Павлину. З усіх кутків вилазив біль. «Що ж це? Я тепер така?» – я відвилась на ноги. «Кого я суджу?» А все той роман збурив. Жила б собі тихо, як той тихійський, якогось дожила б віку. А Ліза, ну що, Ліза? Вона ж ні в чим не винна. Вона той Арсені, Павлина, може, і Єва, і матір нейна, що невідомо де. Нащо їй Єві знати, чи щасливе те дівчисько. Чи таки треба, бо, бо чогось треба, бо щось замуляло на душі.